вогкий холод починає грести кістки. І тоді я прийняв рішення. Перетнув головну вулицю, повернув на захід і попрямував до району Понсобі. Трохи більше, ніж за чверть години, дістався будівлі, де розташувався офіс «Зерок ФМ». Кілька плакатів приліпив неподалік. Під самими дверима не міг, заважали відеокамери, а решту Розкидав на підход. П'ять штук лишив собі на пам'ять. Після того накинув капюшон і швидкою ходою почимчикував геть і сіть. У хостел зайшов одночасно з тим, як на вулиці вимкнули ліхтарі. Постояльці спали. Я прийняв душ, сів за комп'ютер, переглянув свою пошту. Потім посунув на кухню перекуси. Жуючи залишений з учора сандвіч, витягнув з телефона сім-карту водафон. Вона більше не знадобиться і вставив на її місце рідний Київстак. Абсолютно несподівано на моїй сімці вімкнувся Роумінг, я міг писати додому. Подумав, може, варто настровчити притулі, доповісти, що все пройшло успішно. Окленд прокидається щоб ознайомитися з теплим привітом із України. Оминути такі плакати буде дуже важко. Провагавшись, так нічого й не написав. Рано ще вирішив, що надчеркаю щось із термінальної зони аеропорту, коли остаточно покину Нову Зеландію. Лише після цього місію можна буде вважати виконаною. Між тим хостел поволі прокидався, у напрямку туалету прочовував австралієць із моєї кімнати, кивнув мені. Схоже, він був надто сонним, щоб дивуватись, чому я сиджу о ранку в кухні, та ще й у одязі. Дожувавши бутерброд, я пішов подрімати. Поставив будильник на дев'яту. Не мав ані найменшого бажання затримуватися в Петлан Бекпекерс, незважаючи на втому, заснути не вдалося. На електризовані нерви не давали стулити повіки. Я усвідомлював, що мушу поспати. Заклинав себе відключитися хоча б на півгодини. Проте поза цим усвідомленням громадилося інше відчуття понуре. Мульке й чорне, як хмара, яке не дозволяло свідомості зануритися в рятівне провалля сну, розуміння того, що це ще не кінець навіть не близько. Провалявшись у ліжку годину, я встав і почав збиратися в аеропорт. Місію завершено. День був похмурий. Рвані землисті хмари повзли низько, місцями черкаючи вершини лісистих пагорбів, що оточували спальний район Моут-Іден. Вийшовши на авеню Моут-Іден, я дочекався автобуса – і відправився до аеропорту, куди успішно прибув за кілька хвилин до одинадцять. До виліту залишалося довжелезних дванадцять годин. Я вмостився на металевому кріслі перед залом реєстрації і став чекати. Ой, яке то було пекло! Просто чекати дванадцять годин – ще те випробування. Але чекати, знаючи, що на паспортному контролі Мене цілком можливо чекають двійко-трійко поліцейських. Це просто не сте. Спробув поконяти, але заснути не давали напрочуд яскраві картинки. Я уявляв, як саме в цей час розлючені новозеландські бабусі одна за одною вриваються в поліційні відділки в різних частинах міста, жмакають мої плакати... Трясуть ними над головами, тицять крученими пальцями у закривавлені яєчка і роз'ятрено кричать. Ось подивіться, на що витріщався мій янучок по дорозі до школи. Неподобство, бридота, куди ви тільки дивитесь, у нього тепер травма на все життя. Полісменам не доведеться напружуватися, щоб мене знайти. Ведучі з РОКФМ і керівництво BCA знали про те, що я в Окленді, і чудово уявляли, з якою метою я припхав. Не могло бути жодного сумніву стосовно того, хто організував спектакль у барі, а згодом розвішав плакати в центрі міста. Гір за все, копам навіть не треба було щось вигадувати, щоб мене впіймати. Усі розуміли, що залишити Нову Зеландію можна лише одним шляхом через аеропорт. Їм достатньо подзвонити в Службу безпеки аеропорту і повідомити, що пасажира на ім'я Максим Кідрук слід затримати, після чого переправити до відповідного закладу. Ситуацію погіршувало буркотіння живота, який потребував нормальної їжі, Мджолине годіння в голові, яка вимагала сну і усвідомлення того, що навіть в разі благополучного проходження контролю, на мене чекають 35 годин дороги. О третій годині купив у Макдональдс кілька чизбургерів, картоплю фрії колу. Шлунок на півгодини заспокоївся, але потім, розпізнавши підставу, Знову затягнув свою тоскну. Нічого іншого в залі відльотів просто не було. Я пройшовся з залом у пошуках інтернет-точки. Потім спробував налапати вайфай. Усе безуспіше. Нічого не лишалося, як повернутися до незручних крисел і далі чекати, тупо втикаючи у скляну стелю аеропорт. О четвертій пополудні почався дощ. День остаточно втратив свої кольори. Мені шаленно, просто неймовірно сильно захотілося спати. Я сидів спиною до стійок реєстрації,